Iar pentru Barcelona este vital în acest moment, fiindcă e deja la 6 puncte în urma lui Real Madrid, neînvinsă de 31 de meciuri din aprilie Real Madrid. Așa că e un meci cu foarte echipa important. să le facă o Ah, da. Înțelegi? Dar pe Așa. Barcelona, orice rezultat în afară de o victorie, cam dinamitează șansele la titlu anul acesta. În fine, să fie la ei acolo. La noi avem derbi mare de tot diseară. Me ce, ce meci? Meci adevărat, nu... Dinamo Amosteau acum. A, am ai mai George, da. lasă-ne rapidismele astea. E, da, da dita, măi, Dinamo -steau, e cea mai rămas din, <gânt> din uite, fotbal. E gralul fotbalului a, românesc. A rămas mut. Trebuie aș fi vrut să merg, dar... <gânt> și sâmbătă, ai uitat, sâmbătă la ce 12, -a? Uh, joacă rapidul. Ai, ai uitat de treaba asta, nu? Zine că cu... e haios cu cine joacă în general. Cu ce se cadet? Da. Ăștia sună ok. Nu da. ai că față de asalt și... Și a urmăria, da. sunt bine Copiii până la 16 ani, intrare gratuită Domnișoarele și doamnelor Intrare gratuită la peluze și tribuna a doua Vezi, nu le primesc gratuit și la tribuna a <laughs> Mesajul asta m-a inspirat astăzi pentru prima piesă Shiny Happy People, ascultă. La o în <laughs> dimineața asta Așa, așa Începem cu Arie. Bună dimineața, prieteni 7 și 16 A început deșteptarea la Europa FM <fix> Și 19 minute, bună dimineața, pieteni, deșteptarea, eu în dimineața asta am văzut zăpadă. unde ai văzut În zăpadă? București, zăpadă pe mașini. Azi Dacă zau? ați văzut și la voi în oraș zăpadă, dați-ne și nouă mesaj pe WhatsApp, 0728111222. Dacă ați văzut zăpadă pe mașini în București, dați mesaj lui Zaf. Da, București în București în orașul vostru, serios? Da. Eu m-am bucurat azi că am văzut zăpada. Da, mie dați-mi dacă ați văzut în congelator zăpadă. <laughs> tu mai cureți, domnul Zaf, tu mai cureți congelatorul vreodată? Nu. Nu, păi Luca? nu, da? Congelatorul, nu frigiderul. Conge e de nu la cu aer. singur congelatorul. E păi cu aer, bre, nu... Toate sunt ce sunt sub vid? <laughs> Bine, hai să începem cu o știre așa pozitivă Auzi până după la ce o... și a luat televizor, a avut televizor cu tub Dai. până acum vreo doi Dai. ani. Ne-ai trine lecții despre congelator. Da, da, da. da. <laughs> Ești frigiderul? Da, domne, e de ăsta acum cu aer, deci da. se curăță singur, nu are treabă numai. Dar congelatorul, congelator, tu cu aer. <laughs> Între timp, au evoluat știți că au fărut niște frigideri geniale da. acum da. vreo magazin. Hai să fiți atenți. doar să întrebi. Nu, trebuie să scap. Ajutor. Marți, marți, marți. Consiliul județean Bistrița Năsăud. Așa? Deci, băi, vin o grămadă de știri din Bistrița. Din Bistrița da. oraș. Erau cu veverițele. Au probleme cu veverițele. Da, de la asta li se trage. Acum e așa. Deci, Consiliul județean Bistrița Năsăud l-a recompensat cu 5.000 de lei pe halterofilul Gabriel Sâncreian. Care citarea. probabil că o fi Bistrița. Halterofil i dat niște bani, că probabil că halterofil fiind are greutăți în viață Da, da, da, da. <laughs> Și i-a ridicat banii <laughs> Da El a fost unul dintre sportivii care a reprezentat România la Jocurile Olimpice din acest an de la Rio Așa Sportivul relatează ziarul Adevărul a reușit să aducă în țara natală România, adică și la Bistrița medalia de bronz Bravo, bravo Minunea de a, a de durat asta -au dat bani. Să, doar câteva zile Federația Internațională de Haltere a anunțat că sportivul era dopat la Olimpiadă și a fost și suspendat pe o Dar. perioadă nedeterminată. În data de 30 septembrie, acum ar putea rămâne fără medalie. Dar nu e verdict definitiv, de. Nu. No. Și ar putea să nu mai aibă voie să participe la competiție o perioadă de timp. Da. Federația Română de Haltere ar putea fi sancționată cu o amendă ce poate trece de 100.000 de, de euro. Și te gândești, domnule, a fost un accident, adică probabil consilierii județeni din Bistrița, Năsăud, dar au zis, nu, mai hai să-i dăm un premiu, totuși, omul, ce să, asta cu... e o conspirație. Deci binomul SRI-DNA a lovit și la Olimpiadă și -a -a înscenat -o i-a înscenat ăstuia o dopare. Dar culmea, domnul Sâncraian a mai fost suspendat în anul 2013, tot pentru că a fost prins dopat. Asta e treaba. În ciuda acestor acestei situații, consiliul a premiat pe sportiv. Asta e la au premiat și la Tiștinul Tatajan. Normal. Fapt, așa că ce mai contează unul în plus. Și inițial, ca să înțelegeți, că totuși domnul Sâncreian a fost sancționat. Adică i-au dat primă de 5000 de lei pentru că l-au prins dopat și iau medalia. Dar la finalul lunii septembrie și consilierii locali ai municipiului Bistrița intenționa să-l premieze pe Sâncrean cu o de mii de lei Mamă. pentru reușita de la Rio. Însă au retras de pe ordinea de zi proiectul când au aflat afacerea cu dopajul. Consilieri județeni cred că încă n-au aflat și le spunem noi. Deci Domnii consilieri județeni din Bistrița în vedeți că l-au prins dopat pe domnul ăsta, l-a spremiat degeaba. E pasibil. De e, suspendare bine, am, da, okay, Au mai ceva prins acolo... dată, sigur, și nebino. în general După ce faci contestație, se schimbă Ai mă, ce n Da. Nu, dar în cazul lui e ceva destul de ambicat să știi Cu proba B, cu nu i-au luat-o la timp cu... Mă rog, da Da, da e bine să-i arătăm încredere, să-i dăm niște prime <laughs> În perioada asta da, da. Da. Bună dimineața <laughs>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 De sărbători la Penny, lucrurile mici devin gesturi mari Săptămâna aceasta e Rizzo Orez Bob Mare 1 kg la doar 6,15 lei Și Don Cafe Selected Cafea măcinată 600 de grame la doar 15,49 lei Ofertă valabilă în perioada 30 noiembrie-6 decembrie În limita stocului disponibil Penny știe ce ne place!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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 24-30 noiembrie ai ceabata cu măsline 110 grame la doar 1,59 lei. Knorr muștar clasic 270 grame la doar 3 ,10 lei. Și hagis Pants Jumbo scutece diverse sortimente 32 sau 34 de bucăți la doar 39 de lei. 99. Mega Image de 500 de ori inspirație pentru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 Bună dimineața, Ascultați Europa FM 7 și 32 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day! La Europa FM Și chiar asta facem, ascultăm Busy Day! Bună dimineața, Moise siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit! Vă spun sincer că nu mi-ar plăcea deloc dacă de 1 decembrie, ziua Marii Uniri voi vedea la Arcul de Triunf armia română defilând printre două tribune separate, una cu șeful statului și oficialii țării, cealaltă cu primarul capitalei și apropiații săi politici. Că președintele nu dorește să stea în același loc cu un condamnat precum șeful partidului doamnei Firea sau cu un inculpat precum este președintele Senatului chiar sau fostul premier Ponta asta pot înțelege. Totuși excesele de campanie nu sunt bune nici de ziua națională, dar nici în contextul complicat ce urmează după aceasta. Folosesc apropierea zilei Unirii pentru a face printr-un recurs la istorie o demonstrație privind necesitatea unei mai mari coerențe naționale între unguri și români, dar și între români și români. Busy day cu Moise Guran, la Europa FM. În vara anului 1940, cu două zile înainte de semnarea dictatului de la Viena, Ungaria și-a mobilizat armata, aviația sa a survolat ostentativ Transilvania și chiar a lansat câteva bombe asupra aeroportului civil din satul mare. România deja pierduse Basarabia, Germania încuraja agresivitatea Ungariei Hortiste, în ciuda faptului că deja la București fusese instalat un guvern slab, regele Carol al Doilea tremura ca Varga, iar superioritatea armiei române într-o eventuală confruntare cu cea maghiară nu mai avea nicio relevanță. Aceasta a fost conjunctura în care România a pierdut pentru câțiva în jumătate din Ardeal, dar, mai grav, ulterior dictatului în acest spațiu de convicțuire a urmat înfiorătoare masacre, epurări etnice și deportări, lucruri la care nu dorim să ne mai întoarcem niciodată, nici ungurii, nici românii. Acum că v-am readus în memorie acest dureros moment din istoria țării noastre și pentru că ne aflăm în preajma celei mai importante zile, cea în care noi românii sărbătorim, dar pe care, atenție, unii maghiari nu foarte numeroși încă o mai consideră zi de doliu, Vreau să luați în calcul cel mai sumbru scenariu pentru anii ce vin. După fiecare rundă de alegeri din țara noastră, harta se colorează într-un fel pe Transilvania și în altă culoare pe Moldova și Muntenia. Să nu vă imaginați o secundă că acea hartă nu e văzută și la Budapesta, dar și la Moscova. Aceasta este o vulnerabilitate pentru noi românii. Teoretic, Ungaria ne este țara aliată și membră NATO. Practic, alimentarea șovinismului de către politicienii maghiari e un fapt, iar prietenia cu Rusia este un alt fapt. Nu mai discut acum de panourile electorale în care un partid etnic de la noi dorea să scape pe ardelen de bucureșteni. Nimic nu scuza asta, dar parcă aș trece și asta tot la fapte. Și totuși, în vremurile grele ce ar putea veni, răspunsul pentru eventuala alunecare a Ungariei în extremism nu este și alunecarea României în extremism. Dacă extremismul ar fi fost un răspuns bun, poate din guvernul Gigurtu, cel care a semnat cedarea jumătății nordice a Ardealului în 1940, n-ar fi făcut parte și legionari. Riscul ca într-o zi Ungaria să redevină agresivă există, dar el trebuie preîntâmpinat de liderii politici români. Pentru asta ținutul secuiesc nu trebuie izolat, ci adoptat ca marcă turistică de către statul român, poate chiar stimulat cu programe de dezvoltare. Coptarea unui partid extremist român sau maghiar la guvernare iarăși nu este o soluție, iar alimentarea retoricii patriotarde și populiste spre asta ne duce. Soluția ar fi adoptarea unei politici coerente de integrare a secuilor, de stimulare, iar nu de obligarea lor să răspundă în limba română, atunci când cineva le cere o pâine în limba română Ca să nu mai vorbesc de stupidul război al steagurilor Care deja durează de ani de zile Și care trebuie urgent abandonat Când steagul secuiesc poate sta foarte bine Alături de cel românesc chiar nu împotriva acestuia Haide să renunțăm mai mult la forme Și să ne concentrăm pe fond Președintele Iohannis, un din german Trebuie să aibă înțelepciunea de a uni clasa politică românească Pentru interesul general al țării noastre Folosirea populistă a zilei naționale Nu face decât să alimenteze tensiunile nu spun că Iohannis a făcut bine sau că a făcut rău, spun doar că trebuie evitată parada națională printre două tribune politice complet separate, indiferent că asta a fost cauzată de avântul electoral al doamnei primar general. de avem președinte ca să fie mai înțelept decât un primar. Pastila Bizy va a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM, 7 și 36 de minute, avem vești din trafic, restricții de circulație în aceste zile pe autostrada a 2, DN7 și DN39 cu ocazia mini-vacanței de ziua națională. Pe a 2, București-Constanța, circulația rutieră va fi interzisă vehiculelor cu masă mai mare de 3 tone și jumătate pe ambele sensuri, astăzi între 16 și 22 și mâine 1 decembrie, de la 6 la 22 pe tronsonul București, fundule ale Fetești, Murfatlar. Pe DN7, care face legătura între București și vama Nădlac. Restricțiile se aplică pentru mașinile cu masă totală mai mare de 7 tone și jumătate. Fronsonul vizat este Pitești, cu Vâlcea, Veștem. Pe ambele sensuri astăzi, între 16 și 22 și mâine, între 6 și 22 și pe DN39, care face legătura între Constanța și Vama Veche, restricțiile se aplică pe ambele sensuri pentru camioanele cu masă totală mai mare de șapte tone și jumătate. Restricțiile se aplică astăzi, între 16 și 22 și mâine, de la 6 la 22. Informații din trafic sunt oferite de de tu de la si tu si tu Ne ascund la clinții, strângem puin, dorul meu de tine. Oh, oh. Te prins grăpit, rapid, rapid arz când înseamnă prun sânnejer de sparticienje pe a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 in inălar, liber Ochii după ochelari, plus dar sincer <fie> Colsuri de străzi, prin cap mii de gânduri Oare e în am citit printre rânduri? Dar să îndepărtezi o fată care vede perfectul în tine O fată care se va pierde în multime.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 Vorbește minte-mă dacă mai poți Ei purtător de arme albei Noi transformați în hoți Și hotare noi Și nu se deschid, Am văzut prea mult noroi Dar tu prestigi Că, știi, că tu mă știi Supresiuni din trecut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 Egal deșteptare, uite-te la noi! <laughs> Bună dimineața, prieteni, Bine. 7 și 41 de minute! Dom'le, se ascute lupta de clasă între taximetriști și uberiști. A fost o manifestație a taximetriștilor bucureșteni împotriva serviciului Uber. A, Uber sunt băieții de... Da. Fac cam același lucru, Fără doar să să cu aplicație. taxe, dar da. în același timp, despre uberiști se spune că sunt mai prompti, mai politicoși și mai curați decât taximetriștii. Și am a mers o singură așa. dată cu un prieten care zis, am zis am plecat de undeva împreună și în drum spre casă ne am zis hai un taxi împreună zice ce vorbești, m-am scos telefonul din mână și în câteva secunde, mai zice, în 3 minute e o mașină aici, ne ia și ne duce. 120.000 de utilizatori de Uber în România acum, că trebuie să ai aplicația, asta nu pot fi, mașinile astea nu pot fi chemate decât prin aplicație. Așa. 120.000, mai ales în București, evident, dar serviciul funcționează și în Cluj, unde și acolo s-au revoltat taximetriștii uh -huh. și mai nou se extinde. A Uber-ul a deschis în Brașov, în Timișoara, acum câteva zile. Bun, și um, la Otopenchi, la aeroport, da? A apărut un panou publicitar în engleză, care face reclamă Uber. Informează pasagerii care trec pe la Otopen că pot să folosească Uber și în România. Și taximetriștii s-au înfuria teribil, au dat un ultimatum prin organizația lor, au dat un ultimatum administrației aeroportului Otopen, anunțând că dacă până luni, adică până în câteva zile, nu dispare panoul publicitar ei se retrag cu toții de la aeroportul Otopei. Nu se mai duc să ia călători, nu mai s-a terminat, dar de Stai să spun și răspunsul administrației. Aeroportul a spus că Uber-ul nu are acces în zona de preluare pasageri și că nu are nicio treabă cu panoul publicitar. E vândut de vreo agenție media și nu e treaba lor. Da. Și mă gândeam să vorbim un pic la 0372 069599 despre Uber și despre taximetriști. Și să întrebăm ce-au să facem aici birou de mediere, ceau au să-și reproșeze sau ce avem noi asta. să reproșăm ubăriștilor sau taximetriștilor. Că eu am reproșuri pentru amândouă servicii. Da. 0372069599, așteptăm cu dragă inimă și taximetriști. Că ei, săracei, în situația asta, eu am o simpatie față de taximetriști, pentru că sunt șoferi profesioniști care lucrează în condiții grele mult mai riscant decât Uber și plătesc taxe și licențe pentru mașini pe care uberiștii nu le plătesc. erau două chestii, una dintre ele de fapt. Uh, Taxiurile nu intră în zona respectivă plătind o autorizație? Uh, la aeroportul autopen? Nu știu dacă se și plătește știu că trebuie să fie acreditat într-un anume fel. Aeroportul a precizat că Te nu intră, intră orice casează... taxie acolo. M înțeleg că nu intră orice taxi acolo. Nu, trebuie nu să intră. fie autorizat să... Da, trebuie să ai un anumit acolo. tip de autorizație ca să intri acolo. Asta unul Dar uber nu e primit acolo. Și doi, nu cred că nu vor merge taximetriști și vor lăsa aeroportul așa de izbunite. Nu știu, sunt o destul de solidară. Mm. Adică știm cu toții că dacă un taximetrist are probleme în trafic și cheamă colegii, zâng, da, în 10 minute are... vin 100. Bogdan, bună dimineața. Salut, Bogdane. Bună dimineața, bună dimineața! Salut! Uh, vă spunem, prima sunt uh, taxi da. așa. Te ascultăm! Uh, uh, ce vă spun? Da, uh, au voie în parcare. Da. Pot duce la. asta la, la, spun de aeroportul Otope. Da. Pot merge cu un afiș și cu numele celui care a făcut comanda și se ia foarte bine clientul de, de acolo, de la societăți. E adevărat, dar nu sunt pe panourile... Eu sunt acum, știi cum e, sunt gică contra la fiecare. Ei nu sunt... uber nu este pe panourile de comandă din interiorul exact. aeroportului. Da, da, da, nu da, poți da, să-i da, da. acolo. Da, da, da. da. Se, pot, se poate face doar prin aplicația de pe telefonul propriu. Cum... Da. Adică nu poți să-i accesul azi. unei mașini în parcarea de la Autopen. Dacă nu are probleme da, de securitate, e... n-ai cum să-i interzici asta. Da, da, da. Cu toate astea ni se cer vreo patru dosare Ca să ne înscriem, să putem intra acolo Și plătiți vreun bani pentru chestia asta? Ca Cum? să aveți acces în aeroport, se plătește o taxă? În firmele mari am înțeles că plătesc o Aeroportul a ca... precizat că nu încasează bani de la companiile de taximetrie pentru, uh, pentru acces în zona respectivă și diferența este, da, așa este așa este, taximetriștii au nevoie să se autorizeze ca să intre acolo, dar intră în zona de preluare pasagerii, intră pe pasarela, unde ies pasagerii și serie de, de Uberiști sau mașine particulare care sunt în zona de parcare. Alo! Gabi, bună dimineața! Salut Gabi, bună dimineața. te rog, frumos! Bună Salut Gabi, te rog, dă puțin telefon star, radio mai încet. -am dat, Am dat tot taximetrice da. și ocazia. Da, Spune adevărul și despre domnul aeroport că mulți ta trebuie să vorbească. Da. În primul rând se plătește 100 de euro pe semestru și asta nu poate să ne nege nimeni. Da? De mașină? Da, o, Dar pe, care o... să stai, vorbim, stai. pe care o plătești tu personal sau compania pentru care da, e firma? Dacă vrei să, să faci son și alte cele și acte făcute și alte cele, te duc la 100 de euro. Plus te plătești pe acolo și -a. Și Stai că nu înțeleg, ascult, ascultă un pic. Deci, trebuie să plătești niște documente, cum ar fi cu son, autorizație care se renuiesc exact, la șase exact, luni? Exact, exact, exact, Aha, exact. Okay. Dar multă lume nu vorbește pentru că cel cred că care a vorbit e în speță pe acolo. Eu nu fac aeroportul pentru că nu sunt maxi-taxi și nu vreau să mă cer cu lumea pe extra prețuri și așa mai departe. Nu da. mai interesat. A doua la mână cu Uber-ul. Da. Mi se pare normal că vin mașini mai curate, vin mai prezentabil și alte cele. Mm -hmm. Uber-ul, dacă știți, are un tarif dinamic, care da. atunci când e aglomerație, plătiți și, și 3 lei, 4 lei pe kilometru este, da. și alte cele. Este mașina lui proprie. Da. Da? Da. Noi, cum să mă duc eu când plătesc plan de dimineață până seara, 120 de lei, vreau, nu vreau, trebuie să-i fac să duc. Banii, dacă nu, el, nu da, Gabi, sunt, banii. sunt de acord. Tariful pentru taximetrie, cel puțin în București, e ținut în mod este artificial, da, da. jos de ani și ani de zile. Știm foarte bine. Da, și de mașinile de... autorizate în Ilfov care intră în București, știu de problemele astea. Dar ce, ce vreau să spun și le spun tuturor taximetriștilor care ne ascultă acum. Ce se reproșează în general taximetriștilor sau care avantajul Uber nu este neapărat tariful. Oamenii spun despre Uber așa, domnule, nu te refuză când te urci în mașină, nu trebuie să-i dai baxiș, n-ai nevoie să te cerți cu el pe rest, e politicos și are mașina curată. Asta se spune despre Uber. Scuzați-mă, stimate, domn, scuzați da. am și o prieten la Uber. Da. Atunci când eu o să am un tarif de 2 lei pe kilometru, atunci eu n-am să refuz, nicio n-am să, am să fiu și eu alt om, pentru că îmi convine. V-am dat drumul la aparat, merg până la, de unde sunteți dumneavoastră, din Băneasa până la purba purba celei, dar credeți ma dacă vă aduc acum în 10 și vedeți curse de 3-4 mii, suntem că banii scârbă zice Mersi. Făi cum să te porți frumos cu omul când. Bine, Gabi, time... mai spune un lucru, Gabi. Zim, de când e, e tariful asta de 1,39 lei în București pe kilometru? De aproape cred că 7-8 ani de zile lejer. Mulțumesc. Ești omeniei pe bani? Da. De mine de tarif. Tariful e ținut jos, mm. o să faci business cu un 1,39 lei. Adrian, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! În primul rând, domenia nu ar trebui să fie pe bani, da. pentru că în momentul în care te duci la spital sau la orice instituție, e pretenția să fii tratat corect, ca un român, ca un cetățean, indiferent de condiții. Corect. Da. Și da. oamenii respectivi au salarii mici. Eu nu cred că există vreo scuză pentru comportamentul sau situația mașinilor taximetriștilor. Da. Și da, într-adevăr, sunt de acord cu servicii particulare dacă își plătesc sau nu taxele, este treaba ANAF-ului și a autorităților de stat să verifice. Da, este da? adevărat. Ești uberist? Nu sunt uberist. Mm -hmm. Sunt și eu șofer. Da, da, ești de acord că Acum... în momentul ăsta nu e, Uber -ul. Uber -ul. nu e înscris în niciun partid, dar. Da, Uberul Uber beneficiază una... totuși de niște condiții neconcurențiale? Adică, nu, nu sunt acord. Adică de ce sunt în condiții neconcurențiale? Pentru că, de exemplu, numărul taximetrelor este limitat în București. Și asta. cred că în fiecare oraș. Uber da. pot să fie oricâți. Pentru că taximetriștii trebuie să plătească niște licențe. Și Bun, plătesc niște taxe separate. Uberul nu face asta. Pentru că taximetrele au tarif fix mic. În timp ce la Uber, uber poate să încaseze oricât. Pentru că uber se declară un serviciu de ride-sharing, dar de fapt este un serviciu de transport pasager mascat neautorizat. Da, dar ne credem totuși capitaliști și considerăm că avem o piață liberă și există legea concurenței, nu? Atunci da. hai să dezvoltăm niște legi da? Da. și să le favorizăm tuturor posibilitatea de a intra pe piață. Nu contează că lucrezi pentru Uber, că ești taximetrist sau că lucrezi la firme de turism cum fac eu, sau indiferent de firma la care lucrezi, ar trebui să aibă toată lumea aceleași condiții Mulțumim, mulțumim mult, Adrian. Ionuț e cu noi. Bună dimineața. Salut. Salut, Ionuț. Ionuț? Aoleu. Ionuț? Ionuț. Bună unde? dimineața. Salut. Bună dimineața, mă auziți? Da, da, te auzim. Îmi pare bine, în primul rând, că intru în legătură cu dumneavoastră. Da. Nu sunt nici taximetriști și nici uberist. Da. Sunt dintr-un oraș unde această aplicație nu există. Da. Și mă gândesc așa doar... La simplu fapt că unii taximetrii sunt nemulțumiți, probabil că simplu fapt că cei de la Uber nu plătesc anumite licențe de transport persoane și alte documente necesare, cum ar fi uh, asigurare pentru pasageri și pentru bunurile da. transportate. Da. Este asta. Am văzut și pe internet. Sunt tânăr și citesc anumite articole prin Cluj, anumitor. Uh, Autoturismele au fost retrase plăcutele, au certificatele de matriculare pentru simplu motiv că nu au autorizație de transport persoane. Da, și n-ar trebui să aibă dacă fac transport persoane? Da normal și o altă serie de documente, asigurare de bunuri, de persoane, probabil, și alte cele presupun că și taxă de marcată îți cer un bon dacă vrei. Da, se face prin, la Uber se plătește prin bancă automat, primești chitanță. Deci, asta, aici plata este digitalizată și fiscalizată. Mai mult decât la taximetrie, unde uneori te mai înțelegi, îți mai cere. La Uber nu merge așa. Domnule, avem și RAB. Probabil că serviciul ăsta există și în Cluj. Dar știi care eu e Eu aș prefera paradoxul? să merg cu, cu transportul în comun, mă crezi? Da, cum aș să nu să mai Aș prefera să, să merg cu metrou. Să pot să, cred că de acasă până aici ar fi două stații de metrou. Uh -huh. Dacă l-ar face cineva. Dacă ar exista. Și dacă ar funcționa în mod Dar vedeți, normal, știi? paradoxul. Și să nu mai stau în mașină, chiar dacă drumul e scurt, parcă m-aș relaxa un pic până la radio. Da. Vedeți, eu, eu folosesc și Uber și folosesc și taximetre. Um... Și nu e perfect. <laughs> da. Um, folosesc Uber de obicei când nu găsesc taximetri și de foarte multe ori nu se găsesc. <laughs> și invers, că nu da, adică taximetriștii se tem, am senzația că le teamă că uberiștii le fură clienții, dar sunt perioade de bune în orașul ăsta, în București, în care nu găsești un taxi, dai pe toate aplicațiile, dai telefoane și nu există. Deci cred că și teama asta este puțin exagerată. Nu cred că sunt atât de mulți uberiști. Da. Dar Uber-ul, da, trebuie reglementat mai bine. Nu se poate. Este un serviciu așa, aflat într-o zonă gri. Ok, bun, vor să facă transport de persoane, bine, dar atunci hai să se încadreze în legislația existentă și care e valabilă pentru cei care fac asta în mod oficial. Cred că transportul ăsta va funcționa În unele județe din țară unde a început să ningă Și unde <laughs> Probabil ah. că autoritățile au fost luate prin surprindere da, Stați puțin ah, Că urmează Republica Fantastică România Cu asta contractele de dezăpezire Stați așa să vedeți și avem Cristeptarea da. <laughs> cu Vlad Petreanu Și George Zafiu La Europa FM Muzica din difuzoare Prinde culoare Roșu Galben, de și de multe weekend la Europa FM, ascultă cea mai bună muzică românească din toate timpurile. Weekend românesc la Europa FM. Aulța, Sărbătorește cu pasiune alături de selgros. club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți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 Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri Până la 10 este cod galben de ceață și posibil depunări de polei. Vizate sunt județele Gorj, Olt, Vâlcea și Dolj. Vremea se menține mai rece decât în mod obișnuit. La sfârșitul lunii noiembrie, maximele vor fi cuprinse între minus 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 5 în nordul Olteniei. Prig astăzi și în capitală, ANM anunță cer temporan noros, vânt slab și o maximă care nu va trece de 2-3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 Fostul manager al spitalului Floreasca Radu Macovei este acuzat de 8 fapte de abuz în serviciu cu consecințe deosebite de grave. La rândul său, Ioan Lascăr, șeful clinicii de chirurgie plastică, este acuzat de 5 fapte de abuz în serviciu cu consecințe deosebite de grave. De abuz în serviciu sunt acuzați și Magdalena Marina Gontariu și Marian Mihailă, foști șefi ai biroului de achiziții al spitalului. Totodată, doi reprezentanți ai firmei SECG Medica SRL sunt acuzați de abuz în serviciu și de spălare de bani. Potrivit DNA, în 2013 reprezentanții spitalului spitalului Clinic de Urgență Florească au încălcat normele în vigoare atât cu privire la inițierea și organizarea unei proceduri de atribuire a contractului de achiziție publică de echipamente medicale necesare dotării unității de îngrijire a arșilor gravi, cât și cu privire la derularea și executarea contractului încheiat cu SCG Medica SRL. În baza acestui contract au fost cumpărate echipamente medicale supraevaluate în valoare totală de peste 18.600.000 mii de lei. Procurorii spun că, în felul acesta, spitalul a fost prejudiciat cu peste 6 milioane de lei. Anchetatorii precizează că barocamera nu este funcțională și nici instalată, deși spitalul și firma în cauză au semnat procese verbale de recepție și procese verbale de punere în funcțiune. În urmă cu o lună, Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu declara că nu crede că barocamera va putea fi folosită pentru tratarea arsurilor grave, fiind mai potrivită pentru tonifierea organismului și tratamente antiîmbătrânire. Premier în Justiția din Constanța, doi șoferi care și-au parcat în regulamentar mașinile au fost condamnați definitiv pentru ucidere din culpă. Dosarul a visat un accident rutier produs și din cauza celor două mașini parcate în locuri interzise. Cei doi șoferi au primit pedepse cu suspendare, iar sentințele sunt definitive. Ciprian Ioana ne explică. Accidentul rutier a avut loc în ianuarie 2010 pe strada oborului din municipiul Constanța. Un bărbat care conducea cu viteză mare, a pierdut la un moment dat controlul volanului și a lovit cele două autoturisme parcate neregulamentar. Potrivit ziua de Constanța, două persoane au fost rănite, iar una dintre ele a murit la scurt timp. Motiv pentru care a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. După mai bine de șase ani de la producerea evenimentului, judecătorii au stabilit definitiv că toți cei trei șoferi se fac vinovați de moartea persoanei respective, cel care a cu viteză mare a fost condamnat la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Iar cei doi șoferi care și-au parcat neregulamentar mașinile, au primit câte nouă luni de închisoare, tot cu suspendare și tot pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Curtea constituțională n-a luat nicio decizie în ceea ce privește recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex, judecătorii așteaptă un punct de vedere din partea curții europene de justiție și speră să primească un răspuns până pe 30 martie anul viitor când acest subiect va fi din nou discutat. Cecerea a fost sesizată de doi bărbați, un, bărbat, un român și un american căsătoriți în 2010 în Belgia i-au cerut ca mariajul lor să fie recunoscut și în țara noastră. Incendierea steagului american ar trebui pedepsită cu închisoarea sau pierderea cetățeniei, susține președintele ales al Statelor Unite. Donald Trump a postat un mesaj pe Twitter referitor la americanii care dau foc steagului național în semn de protest față de rezultatul alegerilor. Nimănui nu ar trebui să-i se permită să ardă steagul Statelor Unite, cine face asta trebuie să sufere consecințele. În 1989, Curtea Supremă din Statele Unite a decis că primul amendament protejează dreptul libertății de exprimare, astfel incendierea steagului american nu este interzisă de lege. Peste 400 de jandarmi asigură ordinea publică di seară la derbiul Dinamo Steaua, programat la 8 și jumătate pe arena națională, suporterii pot intra pe stadion de la 18.30. Detalii găsiți pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia! Bună dimineața! Președintele Federației Germane de Fotbal, Reinhard Grindel, cere desființarea Cupei Confederațiilor. El consideră că această competiție care se desfășoară cu un an înaintea turneului final al Cupei Mondiale a devenit anacronică și dăunătoare în condițiile în care cluburile de top se plâng că fotbaliștii sunt obligați să joace prea mult. Selecționerul Joachim Löw a anunțat de altfel că nu îi va convoca pe cei mai buni jucătorii pentru ediția de vara viitoare din Rusia. Germania va juca în grupă cu Chile, Australia și câștigătoarea. Cupei Africii pe națiuni, iar din cealaltă grupă fac parte Rusia, Noua Zeelandă, Mexic și Portugalia. FIFA organizează din 1997 Cupa Confederațiilor, ce reunește cu un an înaintea Cupei Mondiale campioanele celor șase confederații plus țara gazdă și câștigătoarea ultimului campionat mondial. Brazilia a câștigat de patru ori trofeul, Franța de două ori și Mexic odată. Luca Pastia și știrile din sport Mulțumim, urmează Republica Fantastică România Înțeleg că sunt, ce să zic Județe unde nu sunt contracte pentru dezăpezire Da, sunt nouă județe unde nu sunt Contracte pentru dezăpezire Nu că ar ninge vreodată în județele astea Că România iarna nu România ninge. nu ninge da, în general Iarna Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 No, I We are young! 8 11 minute ascultați Europa FM La mulți ani, Andrei, Andreea! Să mai spunem o dată. Poate ne aud și se și simt, nu? Măi, lasă oamenii în pace. Distracție, distracție se plăcută în continuare. Da, pentru A zis as... da, da. ziua lui Smiley, asta vreau să spun, că-l cheamă între ei, Tiberiu Maria. Sărbătorește da, și mă, de Sfânta Maria? Da, da, da, da. bune, da, da. nu? Întreb serios. Uh, nu știu, da, poate la da. întrebăm. Bine, pentru ascultătorii noștri care nu au Facebook și nu știu când e iarnă și începe să ningă, le zicem... Noi, dacă nu știați fraților, practic e iarnă da. Au început codurile de ninsoare și viscol Și cam câte zile credeți că mai avem până la primele transmisiuni indirect Panicate de pe drumurile înzăpezite Probabil că zilele Oamenii astea se va întâmplă Dacă nu, nu se întâmplă oricum nimic da. și dacă ninge mănăcerească pentru TV În Suceava deja se ah, întâmplă uite, vezi? Deci traficul este blocat pe drumul European 85 După o ninsoare de doar două ore drumarii au fost luați prin surprindere n-au împrăștiat material antidrapant, la vadul Moldovei a derapat un tir la Bunești, la vadul Moldovei s-au ciognit niște mașini niște persoane rănite. Bun, ce deci asta se întâmplă. Noi o să vă spunem acum și din ce județe se vor face transmisiunile panicate cu drumuri înzăpezite și oameni disperați care nu pot ajunge acasă. Le știe și guvernul de altfel, care a comunicat că nouă județe nu existau încă la începutul săptămânii contracte de dezăpezire pentru drumurile naționale. Stai mă, la începutul săptămânii, dar deja suntem la mijlocul <laughs> Nu da, știu e... ce s-a întâmplat între timp. Sigur, tine. se muncește astăzi din greu la încheierea de contracte. Da. 9, frate, din 41 de județe, domnul Luca, faceți dumneavoastră socoteala. 25%. 9 din 41. Da. 22 la Cam pe acolo. 22%. În alte județe sunt contracte parțiale. Numai pentru o parte din drumuri sau doar pentru drumurile județene. Sau secundare, ale pietruite sau nepietruite. Deci este un măs total... Suntem practic în 1 decembrie. De ce nu există contracte de dăzepezire în aceste județe? Pentru că și citez din comunicatul guvernului procedurile de atribuire se află în diverse stadii suspendate, contestate sau anulate. Ce se va întâmpla dacă va fi viscol pe aceste drumuri? Ce să se întâmple? Citez din nou. Se va acționa... Cu utilaje proprie ale companiei naționale de administrare a infrastructurii rutiere, deci NADNR, care acum îi cec nair, precum și prin redistribuire de utilaje din viitoarele acorduri cadru care sunt în curs de semnare. Deci, cu alte cuvinte, dacă o să fie viscol, am încurcat-o total. Asta e. Că se vor redistribui din viitoarele contracte. Înțelegeți Ina. formularea? Adică cineva zice, o să semnăm noi peste șase luni, dați-mi de acum niște bașculante și niște excavatoare să împingem zapada. Care sunt aceste județe unde nu se va face dezăpezirea decât prin redistribuire, dacă e să fie? Deci cele nouă județe unde la ora asta nu există contracte de dezăpezire. Arad, Constanța, Galați, Giurgiu, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Vaslui și, țineți-vă bine, Prahova. În Prahova nu ninge niciodată. Da, prahova, că și în Prahova. De ce ar fi zăpadă în Prahova. Oricum șoferii din Prahova sunt faimoși în toată țara și când nu e zăpadă. <laughs> ești rău aici. Când o să fie zăpadă, ești strățioare. rău aici. Da. Ești un pic în București. Deci nu e ca și cum ar ninja vreodată în județele Arad, Constanța, Galați, Giurgiu, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Vaslui și Prahova, nu știu cum mai ajunge domnul președinte la casă la dânsul în Sibiu în fiecare weekend, pe dacă... calea Pe calea aerului. Pe calea aerului. Așa. În Prahova nu sunt încheiate contracte nici măcar pentru dezăpezirea drumurilor județene. Ca să nu fie discriminare. Da. Deci o să fie Olimpiada de iarnă da. la faza pe tamponări și împotmoliri. Bun. Dar cred că trebuie să ne gândim de fapt de ce se întâmplă asta. În mod evident este o chestie cu tâlc. Adică este o treabă cu tâlc. Cineva undeva așteaptă cu emoție să vină iarna ca să poată încheia acum contracte din astea, dar în regim de urgență pe bani mai mulți, că poate vrea să-și facă o vacanță la tropice și biletele până la tropice de aici plecat, plecând dintr-o țară atât de friguroasă până la tropice, biletele astea costă mult da, asta e singura speranță e că o să avem o iarnă blândă crezi? da, că dacă nu avem o iarnă blândă, am încurcat-o a făcut tot ce ne-a DNR, sau mă rog CNAIR, să-i spunem de acum CNAIR a făcut un studiu. Ce se întâmplă dacă Sunt ninge... Bine că măcar studii fac, da. pe cuvânt. Așa e. nimic... Sunt foarte studioși. Și îți spun de fezabilitate, studii... Băi, de... nu o să funcționeze. O să fie blocate. Bun. Dacă ninge abundant a vrut să vadă CNADNR, ce se întâmplă? Și a rezultat că 75% dintre drumurile naționale vor fi blocate. Dacă ninge abundant, că asta e. Inclusiv cele care leagă Bucureștiul de zonele montane și de Moldova și pe listă se află și autostrăzile a 1 și a 2. Adică spre Pitești și spre Mare. Da. Pe de altă parte, ce să zic, mie mi se pare ok, adică la nu e o măsură de siguranță să se închidă traficul pe autostradă, dacă e ceață, dacă plouă, dacă e Corect. fum, dacă e zăpadă, dacă nu mai mor oameni. Um, studiul ăsta um, arată deci că 75% dintre drumurile naționale și autostrăzile din România riscă să fie blocate în cazul unor căderi masive de zăpadă.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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vești ce ți-am pregătit. În perioada 24-30 noiembrie ai Pirifan, râșniță, paprika dulce sau iute 65 de grame la doar 10,99 lei. Long Color Expert, popsea de păr la doar 15,99 lei. Și Tao Tao, sos, soia 150 de mililitri la doar 4,49 lei. Mega Image, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Bicicleta 8 și 30 de minute, mâine ziua națională a României și, uite, vom da deșteptarea românilor de pretutindeni la Europa FM cu un program absolut special, plin de pasiune, de emoție, de voie bună, de la 7 dimineața cei mai îndrăgiți artiști români vă vor încânta cu cel mai lung și variant, variat mix de piese românești. Programul de sărbătoare continuă și în weekend.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 Așa. Unde un uh, domn deputat Pe care îl cheamă Viorel Blăjuț Și n-am auzit niciodată de dânsul Dar asta nu înseamnă că nu poate să fie un tip uh, foarte de treabă Deci domnul deputat Blăjuț A demisionat și a dat demisia Fără să i-o fi cerut cineva uh -huh. Și fără să fie bănuit de fapte de corupție Omul a venit în fața colegilor Și a spus așa Și citez Nu vreau pensie specială Vai, o fi deci, avut ceva bun Ce se, se întâmplă? nu vreau pensie specială, consideră această facilitate una imorală față de cei care mi-au dat votul, față de cei mulți și necăștiți, care abia au ce pune pe masă. Demisia, zice domnul deputat Blăjuț, era singura modalitate de a renunța la pensie. E vorba de pensiile acelea speciale pe care și le-au votat parlamentarii, știți? Și domnul ăsta a venit și a spus că el demisionează ca să nu ia pensia specială. Cât de tare! Practic, zice el, nefinalizarea mandatului atrage după sine întreruperea și neacordarea drepturilor băneștii declarație citată de Mediafax care va, mă rog, omul, domnul Blăjuns nu candidează la alegerile din 11 decembrie, a mai spus că are din ce să trăiască, dar fiindcă este un om de afaceri prosper. Și Victor Marin, ca și noi, am fost intrigați de această declarație și, și anume că nu, da, nu beneficiază de pensie specială dacă demisionează și Victor Marin s-a apucat să verifice și are următoarea concluzie. Despre partea cu imoralitatea unei pensii speciale pentru parlamentari, nu avem de ce să comentăm prea mult. Nici nu ne-am propus să-i punem la îndoială bunele intenții, dar e destul de clar că Viorel blăjut nu a citit cu prea mare atenție legea care stabilește pensiile speciale. Legea a intrat în vigoare acum un an și se aplică inclusiv celor care au trecut prin Parlament înainte de adoptarea ei. Cu cât numărul de mandate e mai mare, evident crește și pensia specială. Date fiind salariile actuale, un deputat cu un mandat ar primi pe lângă pensia obișnuită încă 1500 de lei. Dacă vorbim de trei sau mai multe mandate, atunci suma crește până la 4. 4.000 de lei. Legea mai spune că nu primesc pensii speciale cei care au terminat cel puțin un mandat. Așa că, da, demisia lui Blăjuț aflat la primul mandat e o renunțare de facto la acest drept. Nu primesc pensii speciale nici parlamentarii care au fost condamnați pentru corupție. Și, din nou, nu e cazul lui Blăjuț. Pe de altă parte, legea mai spune așa. Cererea pentru acordarea indemnizației se depune la Secretariatul General al Camerei Deputaților or Senatului. De aici rezultă că banii despre care vorbeam nu vin automat la sfârșit de lună. Cine nu depune respectiva hârtie nu poate beneficia de pensie suplimentară. Prin urmare, Viorel Blăjuț nu era obligat să-și dea demisia cu trei săptămâni înainte de terminarea mandatului. Iar afirmația sa, potrivit că rea, demisia era singura modalitate de a renunța la pensie, e greșită. Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM you How you live in me Every moment Even in Does it really matter Fabian, I will love you again la Europa FM 8 și 37 de minute Au zis, Vlad, din miercuri astăzi Facem și noi un radio voting Da, că n -n -n -n -n da, da Nu am mai făcut de multă da, vreme Am o piesă nouă de la Florin Bogardo Florin Bogardo? Da <fie> okay. Mă rog, am exagerat un pic nu e, nu e chiar de la el A, da. a, a ciocănit în masă, <laughs> Guess Who a lansat o piesă Știi cine e Guess Who? E băiatul ăla de se certa cu Cheloa Cu ghișine. ceva săptămâni nu, era, Ghișine, ghișine, ghișine, ghișine, da <laughs> Și a lansat o piesă cu Tudor Chirilă Se numește prea curând Pe mine a șocat un pic piesa asta Din punct de vedere al sunetului Nu spun că m-a șocat în bine sau în rău uh -huh. Pentru că aș vrea să aflu uh, ce spun ascultătorii noștri Dar o să ascultăm Tudor Chirilă și Ghesu, Prea curând după nouă Și o să vă invităm la un radio voting <sus> Din nou de trafic, în București sunt restricții de trafic începând de astăzi cu ocazia paradei militare de mâine, de ziua națională. Astăzi începând cu ora 10 în Piața Arcul de Triumf traficul va fi restricționat pentru amplasarea tribunelor pe banda 1, pe strada Alexandru Constantinescu, către Mănăstirea Cașin și pe șoseaua Kiselev, banda întâi pe sensul de mers Piața Presei, Piața Arcul de Triunf, precum și pe banda 1 în Piața Arcul de Triumf sensul spre Piața Presei Libere. Totodată, începând cu ora 22, se va interzice staționarea autovehiculelor. Pe alea Pescăruș, dar și în albeolele de pe șoseaua Chiselef În zona monumentului infanteriei Mâine circulația va fi închisă între 4 dimineața și 4 după amiază Pe axul central al șoselei Chiselef Toate străzile pe care nu se poate circula Dar și rutele ocolitoare le găsiți pe site-ul nostru Știrile EuropaFM.ro Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol Carburantul care protejează motorul Ce mai bună muzică. Pot spune că sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, tăiesc și o să mor. Și voi fi judecat după fapte,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 când să visec și să râd Să nu uităm să mă joc Cât o Și atunci când în lume voi pleca Să nu uităm să mă Acasă Vreau să cânt, să visec și să râd Să nu uităm să joc Cât o Și atunci când în să flex, să la parte de tot. dar atunci mi-am că în viață nu există un Vreau să cânt, să și să red să nu uităm mai tot atât, și atunci când Să nu să mă joc câteodată Și atunci când nu voi pleca Să nu să mă acasă Vreau să cânt, să visez și să râd Să nu uit să mă joc câteodată și atunci când lume voi pleca Să nu uiți să întorc Acasă Depinde cu ce te întorci. cu mașina Cu trenul poți să te întorci, dar nu știu dacă ajungi întreg Cu trenul? <laughs> Cât timp ai La dispoziție? Uh, suficient Ce mai fură, ce se mai fură, ce se mai strică Prin trenurile CFR-ului 95% din cazurile de furturi Și distrugeri din trenurile CFR-călători Au autori Neidentificați majoritatea sustragerilor și degradărilor din trenurile căilor ferate române se produc în timp ce acestea se află în mers. Susțin reprezentanții companiei potrivit economica.net. Deci Cam în filmele am. cu indieni trec căia călare și aruncă pe geam, nu? Nu, pentru că în filmele cu indieni trenurile merg. Pe asta. În România trenurile mai mult stau. Deci a Furturile sunt... Îți dai seama, e foarte rar să se întâmplă să fie mers. Ce intensitate a furturilor este când merg totuși trenurile trebuie să se concentreze foarte multe. În astfel de situații personalul de tren face rapoarte. Ce să facă săracul personal de tren? În primele șase luni ale acestui an au fost întocmite 1042 de dosare pentru lipsuri și degradări în trenurile de călători cu o valoare totală de 270.000 de lei. Din total s-au recuperat dăउने valoare de 11.000 de lei în cazul a 91 de dosare. Au strâns ceva. Da. Vezi dacă ar fi, dacă Și mai puțin de de astea dacă ar fi pe bază de comisiun, mm -hmm. Lucrurile cred că ar sta puțin altfel. <laughs> Crezi? Nu da. cred. Nu, săracii de ei. Nu, dar ca să înțelegeți ce fel de civilizație cu ghilimelele de rigoare, uh, cu de rigoare uh, trăim, pentru că uite, ponderea cea mai mare în pagube o reprezintă geamurile sparte atât la vagoane, cât și la locomotive și automotoare, prin aruncarea cu pietre spre tren în timpul mersului. În special noaptea. Deci aruncarea cu pietre după tren este în țara asta un salut de tradiție. Eu mi-aduc aminte de când mă duceam cu părinții mei la Bunici, la Oltenița, când eram puști. Una dintre probleme, asta era, când trenul se ducea încolo, era distracția unor oameni, să zice, să spargă geamurile cu bolovani. Aici, aici vreau să văd exact incredibil. de care parte erai că n-am înțeles din prima... Eram în tren. E... Aha, acum am înțeles că era în tren. Eram în tren, mă, și aruncau dacă... cu bolovani. Am niște înjurături. Și ce faceai? Încercă... Când apărea deci, băi, parcă treceai prin. o era de război. Bă, e, da, se culca lumea, se ferea lumea. Am văzut odată, au lovit o fată, a capul. Doamne, ferește. Bici, voi incredibil. Ești că nu e ca în filmele cu indie. Înăresc. <laughs> Luca a rămas. Eu am pățit, dar vedeam în film era la fel. Luca ce era închinus, da. ți l de minte vorba? că l-am contrazis. Păi, da. <laughs> da. Obiectele cel mai des sustrase din tren sunt ornamentele de la prizele electrice. Nu fură prizele. Nu ornamentele ornamentele. Mă. Ai, mă, de ce pot să furbuiești? <laughs> <laughs> dar nu înțeleg. Ok. Nu am plasat adică înțeleg că spargi o bancă. Te duci bă, te gândești că pleci de acolo cu niște milioane de euro. Adică? A, că, de că și de la banca vrei tot ornamentele. Păi mm. să furi ori... Sau care e distracție mm. să spargi geamul în mers? dă dă Așa? Ce e se mai fură? și sună într-un fel. Dozatoarele pentru să pun lichid. Poate au nevoie acasă. Perdele. Vezi? <laughs> Aveți și de... a făcut un bloc aici nou vis-a-vis -vis de da. Europa FM. Da. Cred că n-am nevoie de perdele? Integral, are dozatoare noi da. și perdele CFR-ul. Da. Perdelele au fost primele care au apărut. <laughs> <laughs> și 8 și 46 de minute. Rămâneți cu noi, vă reamintem, facem radio voting peste câteva minute după noua.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 Arms around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Caught a feeling, most treasures FM și Radio Voting, piesa nouă de la Ghesu și Tudor Chirile, imediat în deșteptarea. pregătim Medium Rare. Cea mai savuroasă emisiune radio din România. Sunt Radi Hodan și vă la Europa FM cu Medium Rare. În fiecare duminică de la ora 12. Emisiune oferită de Selgros. Club pentru profesioniști?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 cinată Don Cafe selectit 500 grame la 14,69 lei și cârnați de porc groși la 6,99 lei metrul. Arfur, pentru o viață mai bună!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 pasilor orientali, unde pe arii răstrânse va ninge. Frigă astăzi în capitală, ANME anunță cer variabil, vânt slab și o maximă care nu va trece de 2-3 grade. Peste 23.000 de angajați ai Ministerului de Interne mobilizați pentru o mini-vacanță de ziua națională între 30 noiembrie și 4 decembrie, pompierii și jandarmii vor asigura ordinea la cele 250 de evenimente publice organizate în 200 de localități din țară. Traficul rutier va fi supravegheat, mai ales pe drumurile spre stațiunile turistice, inclusiv cele de pe Valea Prahovei. Inspectoratul General de Aviație poate interveni în aceste zile cu cinci aeronave smurt pentru transportul persoanelor care au urgențe medicale. De asemenea, patru elicoptere sunt pregăti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 Autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a anunțat că va face controale în toate târgurile de animale, în piețe, dar și în abatoare și unități de procesare și depozitare a alimentelor de origine animală. În toate aceste unități, personalul sanitar-veterinar va fi prezent inclusiv în weekend, precizează ANSVSA. De asemenea, având în vedere apariția unor focare de peste porcină africană în țări vecine, precum Republica Moldova și Ucraina, sunt necesare măsuri suplimentare. Și inspectorii antifraudă fiscală vor fi pe teren, într-o acțiune desfășurată la nivel național până pe 4 decembrie. O atenție deosebită se va acorda centrelor comerciale și zonelor cu risc fiscal semnificativ, în care s-au constatat cele mai multe abateri, precizează fiscul.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 Consiliul Suprem de Apărare a țării a stabilit numărul de militari pentru misiuni în afara țării. 1688 de soldați ai MAPN vor fi în teatrele de operațiuni anul viitor, cu peste 500 mai mulți față de anul trecut, anunțat președintele Claus Iohannis. Comparativ cu 2016, numărul a crescut cu 507. Din cei 1688 de militari propuși pentru a îndeplini misiuni în afara teritoriului național în 2017, un număr de 1039 pot fi desfășurați efectiv în teatrele de operații, precum și în cadrul misiunilor individuale de observare și monitorizare, iar alți 649 militari se vor afla în țară cu posibilitatea de a fi dislocați la ordin la rândul său, Ministerul de Interne va avea pregătiți pentru misiune externe 1527 de jandarmi și polițiști. În Statele Unite, un cinematograf din San Francisco a fost evacuat, iar o persoană înarmată a fost arestată orele trecute. Autoritățile au primit un apel de urgență, potrivit căruia un bărbat, posibil înarmat cu un pistol, se afla în cinematograful situat într-un centru comercial. Nimeni nu a fost rănit în timpul operațiunii, dar populația a fost fătuită să evite zona. Știrile se opresc deocamdată aici și ne reauzim cu alte informații peste o oră. I ora mulțumim sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Ultima clasată din Liga 1, Asea Târgu Mureș, a câștigat cu 2-1 în deplasare la Concordia Tiajna în etapa 18. Golurile s-au marcat în interval de 7-8 minute în finalul meciului. Ciolacu a deschis scorul pentru ASP, Ilfovenii au egalat în minutul 90 prin Ciobanu, iar fostul stelist Gabi Matei a marcat golul victoriei Ardenilor în prelungiri. Asea Târgu Mureș are grave probleme financiare și urmează să mai fie penalizată din această cauză cu 3 puncte, anunța antrenorul Dan Alexa, care spune că s-a specializat să pregătească echipe aflate la Anangie. Amintim ureșenii au început sezonul cu o penalizare de 6 puncte și au înregistrat 3 victorii, 3 remize și 12 înfrângeri. Tot această seară Viitorul a învins o cu 1-0 pe CSM S Iași. Nimeli a marcat în minutul 73, iar echipa lui Haji se menține pe locul al doilea. Să mai spunem că Ovidiu Hațegan, cel mai valoros arbitru român, va conduce derbiul Dinamo-Steaua diseară de la ora 20-30. Luca, mulțumim! Avem Radio Voting peste câteva minute în deșteptarea la Europa FM cu Ghesu și Tudor Chirila. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Hey boy, I really love the way that you move. You wind me up, up, up you You know I'm down, dig it, dig it down Dig it, dig it down, down, dig it, dig it down, dig it, down dig it, Sigidea Uniina, 98 minute, a dat sau nu a dat lovitura Geshu invitându-l pe Tudor chirilă pentru piesa prea curând. O să aflăm de la voi, de la voi, la 0372069599 curând. Da, stai puțin, cine a invitat pe cine, adică... că piesa aia lui Geshu. descrisă de el, sigur că la versuri a lucrat puțin și Tudor. Aha. Deci Tudor cântă... E backing vocals. În... Da, nu e backing vocals. E parte importantă, după părerea mea, face mult din uh, piesa asta. În bine da. sau în rău? Nu vreau să influențez. Da. O să o ascultăm imediat și o să ne spuneți la 0372069599 dacă vă place sau nu piesa asta. Da, noi am ascultat-o. Mie mi se pare că are un sunet oarecum neașteptat. Da. Hai să o ascultăm în 7-8 minute, ascultăm piesa și intrăm în direct la Europa FM pentru Radio Voting.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 Pe cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim! Te așteptăm în Mega să vești ce ți-am pregătit! În perioada 24 noiembrie-7 decembrie ai Timbarc Cool, băutură răcoritoare necarbonatată 2 litri la doar 3,99 99. Coca-Cola, Coca-Cola 0, Fanta Sprite 2 litri la doar 4,27. euro. Și Defiș, șprota fumată în ulei, 150 de grame la doar 4,99 Mega images de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Europa FM. Dacă sunteți gata să-i dăm drumul la 9 și 17 minute, vă reamintim, radio voting în deșteptarea la Europa FM. Trebuie să ne sunați la 0372069599 peste 3 minute și jumătate și să ne spuneți dacă vă place sau nu piesa asta. Guess who? S-a cu Tudor Chirilă, a ieșit prea curând. Sunt tare curioși, că ascultătorii noștri vorbesc de fiecare dată despre cum sunt făcute versurile, poate că vocea ar fi trebuit să fie mai nu știu cum, ai că sunt foarte speciali și specializați. Hai să vedem prea curând cu guest Hu și Tudor Chirilă în deșteptarea Radio Voting.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 Și să nu-ți amintești prea curând am voie să fiu la ta pe pământ viața trecătoare, am grijă de clepsidra mea Dar asta nu pot risipi ceva și ce nu pot cumpăra Știi că orice altceva îți poți imagina Cu ochii închiși tu poți să vezi imaginea Ce prețuri cu adevărat se ascunde în inimi de ai oamenii zâmbesc și cu salariul minim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 este incredibil, și au și artificii, să știi. Nu mi se pare că lipsește. Cine? <sighs> Cred că Stella Inachi lipsește din plus. <laughs> <this. laughs> Eu ți-am zis că Florin piesă nouă, dar poate nu mai crezut așa din prima. Uh, 0372 069599 Radio Voting, v a plăcut sau nu v a plăcut piesa asta? Delia, bună dimineața. Bună no. Așa. Ce să vezi, ești Servus. în direct la Europa FM, Ia zi. Servus. Servus. Oh, foarte faină, mie îmi place foarte mult. Ok, mulțumim mult pentru vot. <laughs> da, da, nu știu de ce a reacționat. -o. A rămas pe gât după Era emoționată, da. Era emoționată, Delia, îți mulțumim. La avem alături de noi pe Catalin. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Salut! Nu, din partea mea. De Am ce de la Chirilă? Pralul e așa, pe refrenul ăla, nu. Aha, e, a a a e muzica mai lălăită. E poezie. Da, da, da, Nu, clar nu. nu. Bine, plăcere. Uh, Trinel, bună dimineața! Bună dimineața. Să trăiți, domnul clasic, trilă clasic. Clasic. Nice. Deci nice. da, ai zis, uh -huh. zis nice. Am da. înțeles bine, da? da? Vă mai cheamă da. și Popescu domnul Irinel. Nu no. mulțumim. A da, se rezolva. Da. Ionescu facem știi? un transplant da, de nume. Mei, Popescu Ionescu. <laughs> Cristina, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bonjour. Uh, da. da. Și într adevăr este un pic din Florin Bogardo. Da, da, da. da. da. Adevărat uh -huh. acolo. Interesant. A rămas acolo okay. Alina, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună dimineața. ne <fie> partea mea un mare da. Un mare da. A început da. ăștia cu marele da. Mulțumim tare mult. <fie> Au, început cu marele da. da. Corina, bună dimineața. Bună, bună dimineața. În partea mea un mare da. Mare da. Extraordinar. Așteptăi și, și, și marile nuuri. Da? Nu, nu acum încep cu 3 de da. Trei trei da. De da, ia. Valentina, bună dimineața. Benita. Bună M mare, da! Bun mare, da! <laughs> Mulțumim, tare Există o, o întârziere mică, dar urmează, ia să vedem! Un, un delay, Cristi, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Să trești! Uh, ce vrea să vă spun, da, pentru Tudor Chirilă, da, întotdeauna, da. mai are o leacă să aia În ce sens? În sensul filozofic. Aha. Pai el e mai filozof așa cări un pic diferit are. Eu îmi place foarte mult. Profunzimi. Da. Merci. Știi că eu am încercat să cântem împreună și au și făcut o cu vrocazvan. Nu doar Tudor Toată trupa Vama, împreună cu Ghesu, au lansat zile fericite. Dar au fost nefericite, știi? <laughs> A fost nefericită piesa, înțeleg, da, că n-a da, prins. Bun. N-a prins. Da. Asta da, poate da, da, mai multe da, da. Daniel, bună dimineața. Bună, Daniel. Bună dimineața, băieți. Să trăiești. Ia zi. Uh, aș începe cu o recomandare pentru blocii, dacă se poate. Botul meu este Unda. Dar recomandarea trebuie să fii keep safe la Morandi. A, am înțeles Da, poate nu era o săptămâna viitoare, noua piesă Morandi. Okay. Mulțumitare mult, Daniel. Bine. O avem pe Mariana. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Să trăiești. Să rămâne. Ia spune ma Un mare, da. Perfect. Un mare, da. Oamenii 9 la 1. Uh, Hai, bună dimineața. Bună. Bună dimineața, Sanct. da, domnule, sigur că da. Vă Da. Și tători toate scaunele Da, <laughs> e 10 la 1 okay. Eu nu știu cine câștigă de fapt, chirile sau Geshu? U uh, Uite, nu m-am gândit la asta Hai să mai luăm și pe Iulia Bună dimineața Un nu hotărât. hotărât De asta ce? Este, Zine de ce? Să așa. De Stai domnule să vedem, de ce? E așa, nu spune nimic piesa asta A. E simplu o leală. Te-ai trezit prost dispus, uite-i soare afară <laughs> <laughs> Păi și da, așa ușor în minte <laughs> Da, na na, na, na na Deci nu hotărĕsc. uită Să iubim trandafiri. Trand. <laughs> Tunbine. Uh, e sunt ce? Nu știu ce să înțeleg din toată Pămân. combinația de astăzi. Descoreul. Iubi. Bogardo, opriște-te. <laughs> 10 la 2 pentru Guest Hook -ul. Tudor. Cu Kirila. Am Ai măgat trecut testul, e foarte bine Păcat de cele două <totipăt> voturi de nu Că ar fi dat în playlist Lasă domnule ce vrei unanimitate ca în Corea de Nord Last on ULP ce mai bună muzică e la Europa FM 9 și 25 de minute, bună dimineața When you get on the, plane, the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 Sunt eu de la LP 9 și 29 de minute. Centrul Info recomandă prudență din partea șoferilor la această oră în județele Gorj, Olt, Mehedinți, Vâlcea și Dolj. Până la ora 10 este în vigoare un cod galben de ceață și polei. În unele zone vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. De asemenea, șoferii care circulă pe drumuri acoperite cu stradă de zăpadă sau polei sunt obligați să și echipeze mașinile cu anvelope de iarnă, în caz contrar risca amenzi. Amintim în București astăzi sunt restricții de trafic în zona Arcului de Triumf, se fac ultimele pregătiri din uh, pentru Militară de Ziua Națională. La această oră, traficul din capitală este mai puțin aglomerat decât în zilele obișnuite, însă mulți bucureștieni sunt liberi de Sfântul Andrei și astfel, bulevardele mari sunt mai libere decât de obicei. 9 și 30 de minute. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. 4 de minute Europa FM Jevim și noi ceva astăzi? Nu, niciodată. <gătări> Eu aveam alte <gătări> <să> nu să spui <gătări> niciodată. Eu aveam alte idee să începem subiectul ăsta, mă gândeam da, cum? să vorbim despre punctualitate și cât de important e să fii punctual în viață. A da. Și cum uneori e bine să te duci chiar un pic mai devreme, dar niciodată de exemplu când te întâlnești cu iubita nu e bine să te duci mai devreme decât te ai anunțat. Vă spun Dar... asta din proprie experiență, pentru că se simte sub presiune, se simte presată, mai bine nu. De asta intarziu eu când mă întâlnesc cu tine. Da. Dar nu s-a întâmplat foarte des. Că... Cum a fost Hai... la asta? Hai că eu nu intarziu foarte mult. La rostul <laughs> Da. Um, pe de altă parte, nu e bine să te duci înainte de ora programată la un jaf. De exemplu, când vrei să jefuiești o bancă. Așa, exact e bine, la ești... momentul potrivit, după cum ne-au arătat atâția și atâția politicieni în România, la momentul potrivit, nici prea devreme, nici prea târziu. Acum, de exemplu, e prea târziu, nu mai merge. De când s-a inventat DNA-ul, e super nasol. Da. Dar a fost o perioadă în care era numai În anii 90 era raiul pe pământ. Atunci a fost, atunci a fost. Da. Bancorex, ce vremuri. Mai era o banca Turco, nu știu ce. Banca religii. Banca da. Dacia Felix tăticule câte au fost. Da. Da. În Austria un domn aflat în nevoie s-a dus să jefuiască o bancă însă a pătruns în instituție înainte de începerea programului de lucru. <sus> și după cum se știe, la NEM și la austrieci, dacă nu ești punctual nu mai ai niciun pic de respect față de tine și lipsa de punctualitate în, într-un jaf îți poate crea probleme foarte mari. El a intrat în holul băncii, înarmat cu un pistol cu gaze și cu o cagulă pe cap, dar cu 15 minute mai devreme înainte de deschidere. Deci o fușereală totală. Trecătorii de pe stradă au observat un intrus care încerca să ascundă pistolul într-un ziar și se plimba nervos În așteptarea deschiderii ușii interioare Deci el intrase în holul dintre Și stătea acolo Hai mă, deschide să înjefuie și, și o dată banca asta mă, deci și dacă l-aș fi văzut N-aș fi niciodată că e hoț da. Adică, pe cuvânt, m-aș gândit eventual Că e vreun clown ceva sau vreun da. Care se pregătește să meargă la o petrecere de copii Știi? Da, trecătorii au alertat poliția Hoțul care a ieșuat în încercarea sa De a banca respectiv A declarat că urma să fugă de la locul faptului cu scuter pe care îl furase. Încă n-avea bani să-și ia ceva mai a cătării, furase da. și el un scuter și, și s-a gândit să... că da. Deci, ce înțelegem noi de aici? Că la chișu nici dacă ai o armă în mână nu merge treaba mai repede. Pe de altă parte, pe de altă parte, nouă, românilor, ni se întâmplă mereu, dar oarecum invers. Nici noi nu nimerim niciodată programul de lucru când ne ducem să fim jefuiți la administrațiile financiare. ce mai place asta,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 De la Imani, 9 și 39 de minute, ascultați Europa FM, petrecere mare în nordul Italiei zilele acestea. Da, um, mare în sensul că vor, va veni multă lume, vor veni toate rudele poate. Da. Domnule cea mai învârstă persoană din lume care s-a născut în secolul al XIX-lea are astăzi 117 ani și o zi. Am așteptat o zi, am vrut să fim siguri Deci la anul acum ar veni Și face majoratul plus un centenar Plus un centenar, da Emma Morano, Morano. O cheamă, Este italian care un regim, Este faimoasă Nu doar pentru că are 117 ani și o zi Astăzi Mâine să sperăm că va avea și două zile Are un regim alimentar A devenit faimoasă prin regimul ei alimentar ZAF Este bazat pe ouă Ce da? sens? În sensul care mănâncă Trei ouă zilnic Hai domnul bă. Zafiu, a primit un sfat de la un medic pe când avea 20 de ani. Deci acum multă vreme. Acum aproape 100 de ani? Da. Ea a mâncat timp de aproape un secol 3 ouă zilnic, două crude și unul fiert, păi cu un pic de carne și foarte puține fructe și legume. Exact ca mine. <laughs> Diferența <laughs> e că eu le prăjesc pe toate. Adică... Da, și carne e un pic mai multă. Da, un pic. Măi, da. femeia asta a mâncat bine toată viața ei a mâncat bine, o, carne, Camină. nu s-a încurcat cu legume, tu? Da. Știți ce mănâncă Zaf ce mănâncă astăzi? Și ce a mâncat și ieri și alaltă ieri? Apă, doamnelor și domnilor. stă că n-am cum să mănâncă beau niște apă. Apă. Ioana îl sete. încurajează, Zaf din când în când mai are o privire rătăcită așa, se uită în zare și da, se albește așa și murmură am... că nu mai are energie să spună mai mult, stai să termin. Uh -huh. Și murmură, zice... A, ce foame apa, apa. Nu, mă, da. Și Ioana a, îi spune mai bea niște apă. <laughs> <laughs> și zoaf se execută și este umflat mă, tot de apă. Poftă. Da. <laughs> <laughs> asta este bietul Zaf. Luca mi-a promis niște coaste după ora 10. Nu mai gata, mă am renunțat. Acum a cum anulat. Da. Îmi pare rău. Să mai dau niște apă atunci. imaginați bietul, dar nu ce, ce farmec mm. mai are viața. Ia, uite. că bine. <laughs> <laughs> deci că mult înainte de a înghiți, că așa am auzit că este bine. Ce mai vrei? Doamna asta, da, Emma Morano, 117 ani. ani. S-a făcut petrecere, ziceai că petrecere mare. Mie îmi place cum. Că, mă rog, s-au dus reporterii și au intrat. o și de ziua dumneavoastră. Un cum e de ziua dumneavoastră? Da. <laughs> și <laughs> ce răspunde. Zice, eu nu invit pe nimeni, dar ei vin. Ei vin. Da. americani, elvețieni, austrieci, din Torino, din Milano, vin de peste tot să mă vadă. Ce bătaie de cap! <laughs> da, nenorocire. Da. Asta e, e foarte activă, doamnă. În care simt că vrei 46 de minute. Văd un zâmbet așa la tine, Vlad. Sunetul da. lui Petreanu în dimineața asta. Am o surpriză pentru voi toți. În dimineața da. asta o să dăm un pic de Mozart. Este o pianistă foarte mare pe care o cheamă Yugea Wang. E care are 29 de ani. Acum și la un moment dat a avut, mă rog, a avut un concert cu filarmonica berlineză și s-a cerut la sfârșitul concertului un bis. Și Iugea Vang s-a întors pe scenă cu un zâmbet poznaș așa, s-a așezat la pian și a dat un bis de câteva minute, a început cu o piesă clasică, bine știută, absolut comună a lui Mozart, rondouala turca, cum e o traducere personală, Din ce comună? să zic așa. Din ce comună? Și asta este o piesă pe care se învață pian. Și în momentul mm -hmm. în care a început cu acordurile acestea, Publicul chiar a râs, politicos, așa, adică uite-o pe Yugea Avang ce ne dă la vis. Dar după aceea a început să improvizeze pe tema uh, piesei lui Mozart și a dus-o în jazz, în uh, tot soiul de improvizații. Putem și... să ascultăm? Da, și asta voiam să vă propun, să ascultăm un pic pian, Yugea Avang, Mozart cu improvizație. Banda, vă rog! <laughs> într-un episod din Tom și Jerry, recent, cu copii serios, serios. Tom cânta, dar eu bine, ajută și Jerry. O mare pianistă eu eu cu filarmonica berlineză. Cei mai tineri nu știu despre ce e vorba. Da. Regretatul Iosif Sava, de acolo și Banda, vă rog. Banda, vă rog, da. No, am simțit exact ca și momentele aia când urmăream la TV emisiunea lui Iosif Sava. Bine, sper că v-a plăcut surpriza poate mai Eu speram mai să remarcați că mă uitam la Iosif Sava. Da, da, a trecut, a trecut așa. Paizi, de câteva ori. Bine, mă. Deci. Zafă se uita la Iosif Sava. Wow! Tare. Da, foarte drăguț. Cum mă cheamă pe tânără? Yuja Vang. Vang. Vang. Vang, da, da. Vang cu W. A fost foarte delicat. Notați-vă acest nume. Da, notați-vă acest nume. Yuja Wang, cu W. spus un Ba, ba, nu, nu, nu. nu. nu, ești nu foarte este delicat. foarte mare, este formidabil. Nu ne luăm la mișto cu pianistii. Nu ne luăm da? la mișto cu super talentele. Da, da. nu te tragi, de voi, cu, da. te tragi de clape. cu ei ce naiba. Tu știi să cânți mă, la, la pian? Ce? Adumi un pian. Da. <laughs> cu coadă. Da, Adumi ia, dă un pian, pian mâine dimineața aici în studio da. să și să vedem. Câteva minute până la ora 10 știrile Europa FM și întâlnirea cu Ciprian Dino am verificat mai are inele. Uh, cel puțin vreo două săptămâni aruncă cu inele în voi, așa că ascultați-l, participați la tot ce vă spune, faceți spagatul dacă e nevoie, că vă rezolvă Cipriană. În rest, noi ne întâlnim mâine dimineață, mâine 1 decembrie e ziua națională, avem invitații în garajul Europa FM, o dăm pe muzică de toate genurile, ca să spun doar atât. Deci ediție specială E o ediție specială mâine. și Eu acum nu știu ce să mănânc mâine, că mâine cu fasole și ciolan, nu? Da, si și fasole șcionan. Păi și de ce ciolan... sunt acceptate? Dar da. sunt de post toți. Păi da. și... eu ce beau? Că, cu ce loc duc scapa? Cu apă minerală de <laughs> ca, ca să fie <laughs> așa de spriț. Măi <laughs> da, îți dăm un spriț cu apă. <laughs> Pe mâine, numai bine. Ciao. Toate tare cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Oferei un inel de la godnă cu diamant De la